Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Det var Tony Savela här igen. Och nu är det dags för åttonde avsnittet av Kärlek och Knaster. Idag heter gästen David Helsing, en dalmas med ett brinnande hjärta för bandet Kent. Han ska berätta om deras album Vapen och ammunition och vi kommer att försöka dissekera varför detta album från 2002 blev en sån succé. Och varför bandets hardcore fans anser att det är Kents sämsta. Jag kommer däremot hylla det som bandets mest politiska skiva. Tidigare avsnitt av podcasten hittar ni som vanligt på hemsidan kärlkoknaster.se eller på iTunes. Det finns en Facebook-sida som jag jättegärna, jättegärna som i Giant Brain, vill att ni går in och gillar och kommenterar avsnittet på. Och det går även att kontakta mig på Twitter under kamrat Savela om det är något speciellt ni vill säga. Tipsa gärna era musikintresserade vänner om podcasten så blir jag glad. Hör ni, kommande veckor så kommer jag ha ett litet Håkan Hellström-tema. Något vissa av er kommer avsky, något andra av er kommer att älska. Lite grann som det brukar vara med Håkan. Redan i nästa avsnitt så kommer det bli en hel del snack om denna Göteborgare. Jag fick lite skäll på krogen i förra helgen för att min podcast haft så få kvinnliga gäster. Jo, det stämmer. Det har jag haft lite dåligt samvete över. Jag ska tjata lite mer på mina tjejkompisar om att de ska komma på besök och prata om deras favoritalbum. Men jag tänker så här, du som lyssnar. Ja, precis. Du där ja. ja. Är det så att det finns en skiva som du känner att den här betyder någonting för mig? Oavsett om du känner mig eller inte, eh, oavsett om du anser dig vara någon som kan någonting om musik eller inte. Är det bara så att den här skivan har betytt en roll i ditt liv så tycker jag att du ska ta dig hit och prata lite om den. Och är du en hon så är du alltså extra välkommen. Men är du en han eller en hen så går det förstås lika bra. Okej, nu ska vi lyssna på mig, David Helsing och en taskig Skype-uppkoppling. Jag var på bröllop igår. Hur var det? Och det var vackert, det var fint. Är du bakfull Ja, ja. Jag kommer väl på fötterna när de här efter, ja. efter en bussola med kebabsås på. Så... Så, så börjar livet komma tillbaka. Så smått här. Med, med det, alltid med det bästa medicinen mot en bakfylla. En fet, fet pizza. Ja, det, det ska väl vara det. Mm. Man inbillar sig det. Kanske mm. inte. <laughs> så. Jag, var, jag, var, jag satt själv ner och försökte kurera min egen bakfylla. Eh, så ja. gick jag ut till eh, en skog här där, där det finns en liten skogssjö. Det brukar sätta mig och läsa när jag, när jag försöker så här återvända till livet. Så att mm. jag, jag kom på mig själv med att vara liksom så här en gyllende tider när jag satt på en sten vid en sjö i en skog. ja och ja, När jag insåg att, att, jag, att jag då var en per gesle så mådde jag ännu sämre. <laughs> jag, eh, själv kurerar jag inte bara med pizza. Jag kurerar genom att cykla väg till net och nätt för jag hade köpt, köpt ett par uh, headsets. Mm. Jag köpte ett headset igår. Mm. Jag upptäckte att uh, jag behöver en, uh, en adapter för att uh, även mikrofonen ska fungera. Aha. Så, köpt, så köpte jag en adapter men uh, det visade sig att jag hade köpt fel sort. Ja uh, uh, ingen bra dag gittills. <laughs> och, och jag dagar på allt så var det inte att jag använde de här det här headsetet nu, för, nu, för det har varit bättre i med mina vanliga iPhone-lurar. <laughs> så att tack för den! <laughs> ja. så att, om, om, om ljudet är lite så här. om, om inte top-notch idag så, så vet lyssnarna varför då. Ja, precis. toppen Du, eh, vem är du? Jag heter David Helsing. Jag är 26 år gammal, kommer från Säter i Danarna. Säter, framförallt känd för sitt... Eh, för sin rättspsykiatriska klinik. Mm. Så att, eh, ett vanligt förekommande skämt är Någon folk är Säter. Att jag är från Säter så, så säger de, har du permission nu? Eller, du, är, du är sportjournalist det. nu? Sportjournalist är jag inte. Jag Nej. är timvikagerande journalist och hoppar in på sportredaktionen men också för webbredaktionen. Vad är det för skiva vi ska prata om idag? Vi ska prata om Kents vapen och ammunition. Ja. Hur kommer det sig att du har valt den? För att det var den som fick mig att uh, upptäcka Kent uh, 2002 där. Jag uh, var egentligen inte alls särskilt intresserad av musik innan. Så kom Vapen där där. Jag hörde ju de andra på radion först. Den mm. första singeln kom ju där. Och tyckte det var bra. Jag hade hört Kent i uh, tyck uh, tyckte musik stopp som kom på uh, föregående album. nästa Hill var en bra låt. Och min bror lyssnade väldigt mycket på Kent då. Jag var inte, jag försökte men eh, nej, jag tyckte att det var mest konstig musik då. Min bror eh, skaffade skivan. Och, eh, till, och till skillnad från Agnesta Hill då så alltså, tyckte jag fan det fanns, det fanns andra låtar på även För det, jag fick här som han, jag hörde det via hans, när han lyssnade mm. så att säga. Så att... Eh, där växte har jag till lite så fan det fanns finns ju flera bra låtar. Sanner skid öpnispåret liksom satt det mm. sig direkt så alltså, jag var ju nyfiken. Mm. Och ja, så jag började även lyssna jag började även låna skivan av en brorsan då, och lyssna mer intensivt och, ja, jag har varit såld helt enkelt. Det var liksom den som och, och i och med det så, så gav jag så att jag gav det tidigare Kentverken mer tid. Gav de en till chans. Ja, gav dem en till chans och började förstå så att säga. Även om vapenversion skiljer, skiljer, skiljer sig radikalt jämfört med tidigare alls. Det var deras, det var deras stora kommersiella genombrottet. Det var väl så även om eh, Agnetha Hill och sålde ju bra och var ju det var ju ett av Sveriges största band redan då mm. men eh, efter Vaporna det så vad sålde den 600 000 och sånt jag tror jag vilket ja. även är, eh, är det 2000 talets mest sålda album tror jag. Jag tror precis? det. Jag ja. tror det. I, i, i Sverige eller, eller åtminstone svenska mest sålda. Skipar. Ja exakt. Ja, jag är även en, en av dem som eh, som tillkom där till hardcore-fansens förtret. Men, men idag skulle man kunna säga att du är ett hardcore-fans av Kent? Idag är jag ett hardcore-fan av, av dess nåde. Mm. <laughs> Så att jag har varit på, vi är, 14 konserter sammanlagt. Sen 2002? Sen 2002. Det, det, det är ett gäng stycken? ett gängstycke. Jag såg den första gången där 2002 också. För då kom de faktiskt till Säter, Kalasdunén, som de var med på då. Tillsammans med Tåström, och Helikopters och Manu också. Vilka är vilka är Kent? Kent är ett band från Eskilstuna, bildades väl i ja, slutet av 80 början på 90 där. Fick skivkontrakt, 94, och, och släppte debuten, självbetiltande debutalbumet, 95 där. Vad som utmärkte dem då var väl att det var det var ju det var ett helt enkelt. de upptäckte alltid kostym med ett rått sound. Det var, liksom, det, är inte alls, det var inte alls som Kent låter idag. Kent idag har ju blivit allt mer elektroniskt. Mm. Men då var det ju, det var distad gitarrer och uh, Jocke Berg ydade mest sången. Ja, det var ett helt annat Kent än det vi ser idag, helt enkelt. Och... När, när slog de igenom? Ja, de slog ju igenom något år efter där, när andra skivan kom, verkligen. Med låten eh, Kräm som första singeln. Däremot gjorde de ju stor succé när de uppträdde på nollipop där i Stockholm inför stor publik. Och de fick allt mer ögon på sig, vet jag. Mm. Då. De första två albumen påminner mycket om Det var ungefär samma stuk. Det var liksom eh, tunga gitarrer, eh, dista gitarrer och en ylander Jockeberg och inte så mycket mer Så mm. de var ju tvungna där att ta ett ytterligare steg där Till det tredje albumet Isola då, Som skulle bli en succé det också Framförallt i och med första singeln Om du var här Syntarna börjar ta mer och mer plats de började, de började bli mer och mer inspirerade Av Depeche Mode för nästan känslan av ja, Precis som du säger Depeche framförallt Det gör sig även tydligt då, då de avslutade Deras konserter då med Depeche Modes Stripped och där, där kunde man börja se liksom att nu, nu var det någonting nytt i görningen De insåg väl att de, de var tvungna att hitta på Något nytt för att uh, Kunna ta för att kunna bli ännu större helt enkelt, Och kunna nå ut till ännu fler för att, uh... det, det, är väl, det är väl också ganska fint På något sätt att det tog ett par album För Kent och, och började hitta Sin egen identitet mer och mer Ja absolut absolut. Nå, det är, det är kanske är en lyx som inte alla artister Har idag att liksom Man måste hitta sin form och slå igenom På första skivan och gör man inte det så blir det ingen andra skiva. Nej, precis. Nej, framförallt så är det väl allt för många som gör samma sak i 10-15 år. Det som är Kent för mig är ju liksom att det blir aldrig samma sak med, med, för varje nytt album. Liksom. Mm. För att det, det är hela tiden någonting nytt, tycker jag. Det är väl det som jag tycker gör Kent. Mm. Ja, de, de har ju en tendens, verkar, verkar det som att uppfinna sig själva. Mm. Eh, att de har liksom gått in på det elektroniska och nu för tiden så känns de ju mer som ett, ett elektroniskt band mer än någonting annat Det var ju den utvecklingen framförallt efter, tillbaka till samtiden så kom det 2007, deras sjunde album den, Det var ju nästan <laughs> ramaskrivaren hardcore fansen om ska återgå till dem, när ingenting kom där vad fan, det är det tekno. Helvete! <laughs> om, om vi går tillbaka då till vapen och ammunition där som kommer 2002 mitt i allt detta mm. eh, och blir en stor succé. Vad var det som, som fick den här skivan och slå så stort som den gjorde? Det är ju nu den platta som är absolut lättast att ta till sig. Det är en väldigt hittig platta De sa väl själv, jag vet inte om det var själva Eller vem, vem det nu var som sa det, Men man hade kunnat släppa samtliga Tio spår som signar Och det är framförallt det tror jag Fick mig att fastna Fan, Jag lyssnade mest på Mix Megapod och innan F5 Innan Vapenation var en väg in för radiolyssnare tror jag. Jag, jag, var, jag var nere igår Sent igår kväll vid en bardisk Och hamnade i diskussion med två snubbar som var unga aspirerande vismusiker. Och eh, började prata med dem. Den ena killen ska jag, ska jag för övrigt säga var, var en karbonkopia av Klerup. Han såg ut som Klerup. Och med, med tanke på hans flackande blick och så torra smackande. Och liksom lite väl frekventa toalettbesök. Så får jag väl känslan av att han kanske hade samma så att säga, näringsintag som Klerup. Men i alla fall då började jag prata med dem om Cornelis Vresvik. Det som slår mig med den här nya generationen av folk som håller på med visor är att de har ett visst, nästan förrakt för Cornelius Vresvik. Eller de har nästan en sån här, åh, varför måste alla nämna honom? Det finns så många andra som har gjort det. Det finns så mycket andra som är bättre än honom. Sen när jag var in på Kents forum, egna forum, mm. och så läser jag vad, vad fansen själv skriver om vapen och ammunition, så är det lite samma sak. Att hardcore-fansen stör sig lite grann på att den här skivan är så älskad. Absolut. Det är exakt så det är. Ja, de hade ju sitt Kent. De ville ju ha sitt Kent i fredags. Alltså Kent var ju stora innan, som jag var inne på tidigare. Men de var inte så stora. Det var, det var på något vis. Det var kul att gilla Kent. Mm. Men i och med vapenemission När den kom och sålde sig bra, Då var det ju inte kort att gilla Kent längre Nej. Det är väl exakt så det är Och eftersom kanske Kent hade någon sorts aura av att vara alternativa Så mm. svädde det väl kanske lite hårt När de plötsligt hamnade på liksom voxpop De tycker väl nästan att de sålde sig lite I hardcore konferensens mm. äh, synpunkt så. <laughs> Det är kul att du nämner det Det har jag tänkt på ja, och, <laughs> och Kent Forums har jag varit aktiv på själv Finns det någon tråd? Hur upptäckte du Kent? Och då, då jag gjorde jag en fulring. Jag, den är den För jag, upp, jag skriver att jag upptäckte den I och med hennes stil. För då. Min bror. Oscar. Min äldsta bror. Spelade, ju, spelade den skivan. Eh, dag ut och dag in. Och eh, det var det som fick mig att fastna. Skrevet som. En, som i ett inlägg. Och det är ju. Det visst är sant, för det var ju, det var ju deras hans lyssning, hans lyssning av vapen och som fick mig att fastna för Kent. Men, men inte hans nästa hill som jag skrev på forumet. Ja. Förlåt. Nu, nu, nu, nu, nu, nu kryper sanningen fram. Jag är precis som de andra. Så att. <laughs> om jag jämför med, med exempelvis Bruce Springsteen. Jag tror att många fans kan känna samma sak om typ Born in the USA. Som är också en sån skiva att varje enskild låt är en hit. Och det blir liksom, kan fansen bli lite sura över då, när de liksom hellre säger så här, då vill de hellre prata om typ Born to Run från 1975. Att den här är ju så mycket, mycket bättre för att den här är ju inte lika enkel. Det ska vara så svårt helt tiden. Precis. Och det, och det kan jag tycka att är en liten tråkig inställning till musik. Vad var det med vapen och ammunition som fick dig att fastna? Fastna. Vad var det med vapen och ammunition som fick dig att fastna? Fasta hade varit en helt annan grej. Ja, ah, det var så bra så att jag skete och käka. Uh, nej, men uh, vad som fick mig att fastna. Att den var så, den var så enkel. Det, var, det är ju väldigt enkla låtar rakt genom Det är ju liksom enkla poppar och låtar Värs, Värsre fängig. Äh, värsre fängig outro. Och det är liksom... Om man jämför med High Nesta Hill. De bara ner sig lite. Alltså, det är en bra platta. Men de, den, den, den är lite för svår medanåt. De uh, testar för mycket grejer. De, de har Bill Örström på... Munspel i, en, i låten Kevlar-själ Och det trumpeter i Stoppa med juni och så där. Det, är liksom, det är nästan lite för bobastiskt eh, Långa stunder det albumet Och så är det för långt framförallt Här är det, liksom, det är tio låtar eh, Sammanlagt 45 minuter lång så liksom, eh, Som är lätt att ta sig igenom jag det, var, det, var, det var framförallt det Jag kunde plötsligt ta mig tiden Och lyssna på ett helt album Här, eh, här lyssnar man verkligen från spår ett till 10. Och det, det, det hade jag inte gjort tidigare. Eh, och det är det som du kanske protesterade lite grann mot i, i föregående skivor. Som jag också kan känna mig Kent. Mm. Att hill kanske är lite för lång. Och det är lite för mycket samma samma. Och det blir liksom lite för långa, vad ska jag säga, bara gitarrmattor. Precis. På den här skivan så, så är de enskilda låtarna sticker ut ganska mycket från varandra. Sundance Kid... Låter ju otroligt stor skillnad från första singeln, de andra. Ja, den är ju lite lite Och sen mitt i allt där så slänger de in en duett, som bokstavligen talat är en duett. Ja, exakt. Liksom mitt i tio... Som är liksom någon sorts kärleksballad. Vi har Kärleken väntar. Också en annan hit som låter helt annorlunda från de andra. Och Socker som plötsligt återgår till liksom mer klassisk Kent. Det är, den är ju den som, något som påminner om tidigare Kent. Och sen avslutar de med Sverige som är liksom en akustisk ballad. Vad ska man säga? Ambitioner på vår vara nationalsång. Det har väl varit uppe för diskussion om vi ser så, jag vet inte hur mycket vi pratar då, men det är väl många som vill ersätta den, eller många jag vet inte, det är ju det var väl att ta i, men det har ju varit diskussioner på att jag, jag ska ersätta inte, Jag ska inte säga att, att, att jag tycker att det är världens bästa låt, Kent Sverige, men jag hade heller sett den som vår nationalsången, den här liksom lite smått mossiga 1700-talshistorien vi har just nu. Eh, ja. Det har varit fantastiskt att ha en nationalsång där vi sjunger Välkommen hit, vem du än är, var du ja. än är. Man får man vara, vara, vara lite försiktig där också. Är den så sympatisk som den låten. Ibland får man känna att man... Är han ironisk nu? Är det liksom, man, han sjunger om ja, en, en midsommar till. Du, dukar in varandra till fest. Och, ja, liksom, jag tror han är inne lite på, på att det nästan är lite tråkigt i Sverige. Ja. Alltså, det är samma traditioner, en midsommar till som sagt. Jag sitter och håller skivan här i min hand nu. Och kollar på det här ganska ikoniska skivomslaget. En vit tiger på mm. omslaget. Skivan heter Vapen och ammunition- men det är en tiger på omslaget. Vad är... What's that all about? Vad tror du? Det, det mest uppenbara, han sjunger om en svensk tiger som skäms. Och eh, <går> det kanske inte riktigt går att koppla till omslaget. Men det är ju precis som med alla deras omslag. Kvinnan på nästa hyll. Vad, vad fanns de under där för? Vad är det egentligen på... Verkligen, det, det blåa omslaget. Kent känns som ett band som är ganska mån om sin image. Alltså jag tänker just på det hur, de, hur mycket tid de lägger på, på omslag och... På alla pressbilder de ser så, så står de liksom i solglasögonen och ser tuffa ut. Ja, de, de har de ska aldrig, aldrig le på sina bilder så här, lagom hårt. Varför så då? Det, det, är väl ett, det är väl ett allvarligt band. ett <går> Kent är ju ganska deppigt band. De har ju folk bilderna. Sen kanske det är att de helt bara driver med den bilden. Att, ja men fan, folk ser ju oss som deppiga killar. Då ska vi se deppa ut på bild också. Det, det kanske bara är något sånt enkelt. Jag vet inte. Men uh, just därför var det ju Max 500-videon, om jag får ta dig kuriosa-videon, mm. Max 500 från Du döden, där de helt plötsligt, uh, varenda man vi ler i ett varsitt klipp. Så, uh, <laughs> och det var, det, men det var också säkert så här, nu, nu ska, vi, ska vi chocka, ska vi le? Ska vi le nu? Ja, vi ler. Det, var säkert, det, det, det, det är säkert så, så enkelt. Mm. Ja. Så här, uh, om vi ska prata om temat med den här skivan, varför Kent gjorde den. Mm. Har du personligen någon teori? Det ligger väl någon eh, lite kritisk hållning till eh, vart samhället är på väg tror jag lite han känner. Jag tror du har helt rätt. Jag tror att det är mycket konsumtionskritik. Och jag tror faktiskt att det som fansen hardcore fansen som inte gillar den här skivan beskyller den för mm. är ett medvetet val just för det budskap som de försöker föra ut. När jag har lyssnat igenom den här skivan nu på sistone Mm. Så har jag fått väldigt stor känsla av att den är ganska konsumtionskritisk ja. Att det är nästan Kents mest politiska skiva Faktiskt Det här med socker, den handlar om Vi, vi, vi har väljlat att lyssna på helt fel människor Vi söker de här snabba kickarna av bekräftelsebehov Det här var ju en låt som kom liksom Tio år innan Twitter Ja Tio år innan liksom vårt, vårt ständiga Facebookande, där vi liksom bara jagar likes. Förstår du vad jag menar? Ja, det bekräftet behovet är större än någonsin. Ja, precis. Och i den här skivan så återkommer det ju hela tiden härnsyftningar till just vårt land Sverige. Och det känns som att han försöker utmåla som ett ganska kallt land. Mm. Där, där liksom inte riktigt det inte finns så mycket utrymme för kärlek. Mm. han sjunger exempelvis Ja, kärleken väntar Ja, precis, han sjunger kärleken väntar Som jag, jag tror många har missuppfattat Precis som ja. man lyssnar på Born to You Say Och trodde att den handlade, alltså, att den var patriotisk ja, det var ja, eh, Så tror jag att när man lyssnar på kärleken väntar Jag har i alla fall gjort det och tänkt att den handlar om Om ja, en oh, oh, men, oh, men kärlek Som inte blir av på något vis Precis, ja. sen så läser man verserna Brinn, pengar, brinn Jag lovar att du betyder någonting Brinn hjärtat, brinn, du vet att du kan förändra allting. Istället så att kärleken väntar, är kanske att ja, men om vi faktiskt skiter i det materiella, om vi skiter i pengarna, och vi skiter i den här konsumtionshetsen, så kan vi faktiskt uppnå någonting annat. Framförallt i socker, då så har ju den en eh, utomjording kärlekstörst. Alltså en utomjording. Men det menar väl att. Eh, Ja, en person som inte som är ja, som inte är där han ska vara helt ja. enkelt. Han ja, suktar efter kärlek, han alltså suktar efter berömmelse. Vilken är det på pärlor han sjunger i ett iskallt Ikea-land. Genom ett finger värm min hand i ett iskallt Ikea-land. Här någonstans så kan jag liksom se det och temat återkomma gång på gång det här kalla landet, det här materialistiska, det här behovet efter, efter riktig kärlek. Och ja. det känns som att, att han sjung, det finns inte en enda låt på den här skivan. Då jag känner att, att han sjunger om en, om en riktig kärlek. Utan det är alltid längtan efter kärlek. Eller förlusten av kärlek. Och det känns som att skurken till det här är att vi inte liksom längre bryr oss. Att vi lägger fokus på helt andra saker. Och därför när han, alltså att han avslutar med Sverige. Med just låten Sverige. Och den är ju väldigt svårt tolkad. Och det är väldigt vet, svårt att veta om den här sista låten Sverige. Är han ironisk? Mm. Eller, eller välkomna han verkligen till fest som man sjunger om? Precis det som jag själv inte kan bestämma mig för om man gör. Och det är just därför jag inte vet om det här, om det här bör vara vår nationalsång eller inte. Kan just därför? Ja, kanske just därför. Stämningsmässigt så, så tycker jag ju definitivt. Fast å andra sidan, nu är jag i också. Så att eh, om vi ska återgå till nationalsångsnacket. Jag, jag har svårt att se. Nu sjöng inte Zlatan med mm. i nationalsången i hör. Men jag har svårt att se han stå... Och sjunga, sjunga den här låten inför, inför landskamperna. Om jag ska se i den aspekten? Det här, det har varit otroligt oh. roligt att bara se de här fotbollskommentorerna i andra länder som säger Vad i helvete sysslar Sverige med? Har de bytt låt? <laughs> och så kör de en lågmäld akustisk, inte så melodisk visa. <laughs> och folk bara säger, vad menar de? En tiger som skäms. Men snackar de skit om sitt eget land? Nej, det är mångtydligt öppen för, för, för tolkning. Folk sitter sig ni har filosofiska diskussioner istället för att spela matchen. Ja, <laughs> exakt. Och ställa in match. Jag, jag tror verkligen att, att, att temat med den här skivan tror jag kan vara just om kärlek är en materiell värld. Och jag tror att det är det som Kent har gjort så smart i och med att de har gjort det här till en popskiva. Ja. De förde ut det här budskapet plötsligt så otroligt många mer människor. Varje låt är en hit slash det betyder att folk har köpt singeln det blir, det blir liksom någon ironi Som jag tror de nästan har funderat lite grann på Just de som de pekar ut Som de går till angrepp mot lite kan man, om vi nu ska mm. Stå fast vid den punkten Det är de som köper, som de når ut till Med det här på något vis Och det är väl, det är genialt <laughs> I så fall Det, det, är, det är någon sorts trojansk häst Ja, <laughs> faktiskt <laughs> Vilket tycker du är det absolut bästa ögonblicket På den här skivan? Eftersom jag tycker Socker är den bästa låten så säger så jag från, från andra versen och framåt, alltså resten av låten, en fantastisk stund eller, eller fantastiska minuter. Man hör liksom att det är på väg till något slags crescendo. Han uh, låter mer och mer frustrerad nästan men man hör någon slags frustration i hans sång här Jocke och uh, samtidigt som... Musiken öppnas upp mer och mer. Marcus sen står hårdare och hårdare på, på, på många Basen tar mer plats och, så, och avslutas med ett fantastiskt enkelt gitarrsolo. Men enkelt spelade är till och med så att jag jag, jag, till och med jag kan, kan nästan spela det. Mm. Men det låter som lika gärna kunde vara Jimi Hendrix som var bakom gitarren där. Liksom. Alltså, just, just hur det låter, just soundet, hur det byggs upp och Jockes frustration tycker jag är det som sticker ut och det som gör, som gör det till skivans ja, absolut största stund. Det... Jag, jag håller med dig. Jag tycker också att det är den bästa, skiva, eller bästa låten på skivan och just mm. det du beskriver är mm. väldigt starkt. När jag tänker på socker, mm. När jag, när jag tänker på vapen och ammunition så mm. är det ett ögonblick som jag har upplevt som lyser starkare än alla andra. Eller ett minne som jag, jag minns otroligt. Kan, kan, du, kan du gissa vilket det är? Menar du ett inte ett ögonblick i låten utan ett, ett, ett, ett minne så att säga? Precis, nu kanske vi Aha. blir lite interna för våra lyssnare. Men jag, tycker att, att det kan vara, jag tror faktiskt att det finns något <laughs> intressant i den här stunden vi, vi, ja. vi pratar om. Mm. Ja, du tänker kanske Morgons folkhögskola Tiden 07-08 där våren och Hösten 07 och våren 08 där Är det möjligtvis dit vi är på väg? Vi är möjligtvis på väg dit Du och jag gick i samma på internatskola Och då brukar det ofta gitarren komma fram på festerna Och du var ganska glad att att kör de här kentlåtarna. Det finns ett klipp på Youtube Som jag har, jag har sett det i efterhand många gånger Och det är något så otroligt fint med det Det var från när du gjorde ett återbesök på skolan När jag fortfarande gick där och dit och hälsar på en lördag i en, en jävligt fin vårdag var det. Och uh, återigen, ja för jag, jag hade ju alltid spelat uh, gitarr på nästan mm. varenda jäkla efter fest. Och alltid spelat socker med Kent. Och uh, ja, det var ju en grej. Och så efter ett tag så, när festen var det, det kom in ett bra skede. Det var det var bra stämning. Vi satt där i vår gode vän Donnis, uh, rum och Visst, vi var inte så många i rummet då jag kanske bara var du och jag och kanske vi var kanske sex sju personer där då. så kommer så kommer så kom fram där och ja, nu är det dags för saker David va? ja ja jag den och jag kör igång och det en efter en ramlar in i rummet och är nyfikna. Det, det fylls på allt eftersom hela tiden. Och det blir helt enkelt... All, det utvecklas till allsång. <laughs> och klippet heter ju Allsång i målkampen. <laughs> det, det är liksom, Det man får se ett litet internatrum, Helt knökfullt av folk. Som alla sjunger med i den här låten. Ja. Och du sitter där liksom i mitten av det här folkhavet. I den här gemenskapen och liksom leder allsången. Vilket man kan se så... Jag blir ju jag jävligt tagen. Eftersom, så jag har ju ur hela... Hela den stunden alltså när det, när folk började komma in och sången blir allt starkare och starkare och jag jag jag fattar ju inte vad som hände. Och det var är det var så jäkla det var ju så vackert. det var ju liksom så att till slut så jag kände det här det här är ju min låt nu. Det här liksom det här inte kan det är det här är min låt nu liksom. Nej men det är absolut och det det tror jag att det kan man se när man ser den här videon. Det, det viktiga är ju inte liksom, eh, den eventuella alltså, så här, verkshöjden på själva framträdandet av de den här skråliga fyllesången. Så, egentligen så kanske det låter för evigt. En, en, en oständig tar och en eh... salongsberusad David Helsing. Som dessutom spelar den i en, en alldeles för hög tonart Så att det låter ju egentligen... Ja. Egentligen så låter det för jävligt. Det, men, det men det är väl just det som också gör det lite vackert också. Ja, om man ser så tydligt gemenskapen. Man ser hur vi alla tillhör ett sammanhang. Och det är någonting så fint med det där. Och det är någonting som musik kan skapa. Som, som jag tror ingenting annat kan skapa. Att vi alla tillsammans... Alltså, man förstår den här allsång på Skansen-grejen nästan Vi är alla där tillsammans Vi är unga, vi är glada, vi är lite fulla Och när vi sjunger det här så är man liksom Vad ska man säga, lite mindre ensam Det var för våra nationalsång Det är lätt att bli pretentiös När det kommer ja. till det, men jag tycker det är ett väldigt fint ögonblick Ett av de finaste ögonblicken Ja, enskilda ögonblicken Jag kanske så att jag lägger in nu eller i slutet av den här podcasten Ljudet så får folk höra av den här, den här skråliga fyllesången Och sen är det bara för folk och Även om de vill se så kan de Det är bara YouTube all sång i Malcom Så lär man komma högst upp Om du ska jag säga något som du tycker är sämst Med det här albumet, vad skulle det vara då? Sämst är väl Är väl också just Styrkan Att uh, Den är så lätt att ta till sig men just att det är så lätt att ta till sig, det är så lätt att låta göra också att man blir, ganska, man blir ganska trött på den eftertal. Jag lyssnar inte jättemycket på den idag. Alltså, det är så exempel, Om jag ska jämföra så exempelvis Röd, mm. som jag tycker kanske är deras bästa i mitt tycke. Eller Du har döden, det står mellan dem om vi ska se det oss det är sådant. Men de kan jag liksom lyssna, jag kan, jag kan ha en vecka där liksom jag lyssnar nästan bara på något av de här men liksom, vad på en jag kan lyssna en gång sen så tar vi upp, upp den igen nu kanske någon timme sen och bara nej fan, nu faller inte här. det är, det är lite, just att det är så lätt alltså, du, tröttnar, du tröttnar på visslingen på de andra du, du blir lite trött på reflängen uh, till kärleken väntar och, och sådär uh, det är ju både en styrka och så, det är liksom att uh, styrkan det, det kanske är fel att säga svaghet också Jag vet inte Nej, men jag, först, jag förstår vad du menar I och med att det, det är så hittigt Aha. Och det är så inbjudande mm. Så innebär det att Det kan väl också vara ett, ett likhetstecken att, att det finns inte lika mycket att gräva i Nej. Så exempelvis de här isolerade Solera Som är lite mer svårare att komma in i Är ju skivor som man upptäcker Mer och mer efter varje lyssning Precis. Man hittar ofta Nya saker där kan det vara så att ett gitarrsolo som du tycker är lite kämpigt mm. När du har hört det tio gånger så börjar du upptäcka nyanserna Medan kanske vapen och inte är lika nyansrik För, det, men för annars så är det, det är ju tio skitbra låtar Kanske möjligtvis lite svaghet tycker jag duett är alltså jag, att det, det är ganska svag låt tycker jag, jag tycker det, De hade ju kunnat gjort mycket mer med den låten Om vi ska ta ett enskilt Mm svagt ögonblick, men det, det, det är fortfarande inte dåligt, men det lyfter ju heller aldrig, alltså han har en av, han har, han har en av Sveriges bästa sångerskor i sin sida, men jag tycker inte han, tycker att, jag tycker inte de nyttjar det riktigt fullt ut på den här låten men vi ska väl vara positiva och det positiva överväger väl ändå det negativa i det här fallet För att, framför allt, om vi ska ta en annan styrka så, så är det här ett fantastiskt live-album också, det Tror mig, jag har sett kan kändskor så här. Ja. <laughs> så jag vet vad jag talar om. Men uh, de blir oftast jävligt mycket bättre live. Alltså, vilken, låt, vilken låt på den här skivan hör du bli liksom fantastisk live? Socker, säger jag ju. Jag förklarar själv. det mm. för att det är ju alldeles bästa låt. Men... Uh, de, han, han experimenterar lite mer. De, de, de experimenterar där lite mer där. Uh, Solo-italisten och Sami ser vi få lite mer plats. Det de kommer liksom det de kommer in en extra gitarr exempelvis och uh, nu på senare år så har han ändrat lite. Han, uh, han, har, han har gjort enkla ändringar i, i refrängen. Istället för att säga ingen, ingen hör så kan ingen kunde höra. Alltså, så han ändrar liksom mm -hmm. Bara sådant där. Ingen, ingen kunde höra oss. Det är inte samma sak som ingen hör. Men på något vis så... Adderar det något. Det, det är en, liten, det är en liten, liten pytteligt detalj som ändå gör att... Wow. Fan. Jag, jag vet. Bara sådana saker kan göra så stor skillnad. Det är som... Jag tycker, jag tycker att Bob Dylan's Knockin' on Heaven's Door. Är mm. en av hans tråkigaste låtar. Det. Men när han gjorde den live. Eller någonstans i eh, mitten av 80-talet när började framföra en live mm. så gjorde de gjorde om den här ganska enformiga refrängen, Knockin' on Heaven's Door Knockin' on Heaven's Door blah blah blah eh, till att säga, Knockin' on Heaven's Door Like mm. So Many Times Before mm. och bara det lilla gjorde att man plötsligt kände, ja men fan nu, nu händer det något här Kärleken väntar är man ju liksom, det är ju ingen låt man säger, fan det ska jag lyssna på Kärleken väntar det händer ju liksom, egentligen aldrig vi när man inte spelar albumet i sin helhet som är jag... Oftast nu gör det. Men, mm. men den låten live är ju liksom... Det är ju också det. Hardcore fansen har ju tröttnat. Kan inte spela någon annan låta än Kärleken väntar? Men för den som kommer på sin första Kent-konsert. Och får höra Kärleken väntar. Det är... Du kan ju tänka dig det för ängeln ändå. Liksom. Du, ja, vilket otroligt du, tryck. Ja, vi kan väl säga de två. Sen så även, lägger jag väl in ett litet gott ord för... De andra skulle jag väl säga. för den apropå förändra, för den har de gjort om. De har gjort om den till, till en mer syntig version. Alltså de, och framförallt så har de, de har gjort den snabbare. Okej. Okay. Så det har blivit. Ja. Det har gått från en mörk, ganska lugn låt. till att bli en dansvänlig. Disco Disco-sväng okay. Men det är också så här, en, här utvecklande Kent som, är, mm. som gör att man Fortsätter att tycka om det Och, som man gör och uppskattar dem att, De är inte rädda för förändringar Alltså att göra och, och arrangera Om sin musik Jag kan tycka att, att det kan vara en bra femöring Att sluta, avsluta på Att är det någonting som är imponerande med Kent Så är det deras eh, att, de, att de inte är rädda att förändra sig Att de är inte är rädda att söka utveckling för det kan ju hända givetvis att man gör fans besvikna och det kan hända att man kommer, kommer liksom, att man gör låtar som inte blir så bra heller när man prövar ny mark Men det kan ju också hända att man når nya höjder. Det är ju precis det som, som har hänt, Kent. Och, och det som gör att de än idag håller på. Ja, att de håller ut fortfarande. Men fan, de är över 40 år nu. liksom Det är ju inga ungdomar längre. Men... De hittar er, er, nya vägar hela tiden och mm. hittar något nytt. Och man, jag tror det väl det som gör att de. Ja, de orkar hålla på helt enkelt. Ska man göra vapenemission eh, eh, tio gånger till? Eller ska man göra dyrt samma album eh, tre gånger till där? Mm. Då hade de då man kanske inte ens funnits idag. Du, då har jag två frågor för att avsluta. Mm. Eh, den första är: Finns det någon skiva du lyssnar på just nu som inte är känd som du kan tipsa mig om? Som jag kan tipsa dig om. Och vad lyssnade Låt mig ju Jag ska ju Måste gå in på Spotify här. Och se. Ja, jag rekommenderar i så fall Beach House. Som jag har lyssnat vid mig på. Mörkt yndig. Lite slänga synt. Fina gitarrmattor. Och framförallt då albumet Bloom från 2012. Spännande. Var fastnat något enormt för. Du ska jag, ska jag kolla upp jag tycker du kan mm. lyssna i det på. Andra frågan mm. har du hört Rejo Tappalas finska översättning av de andra? <laughs> Nej däremot så har jag hört eh, någon japansk eh, version av Låten Halka från eh, Verkligen och det var, ja, det var en upplevelse. Men berätta, mer, berätta mer om... Äh, det här. Jag säger så här, jag, kan, jag kan tipsa att jag nu pratar för gå in på Spotify och söker du bara på de andra. Eh, artisten i sig heter Rayo Taipale. Eh, och han har gjort en låt som, är, en låt som heter Ihan Goy No Toyset. Och inom parentes då, de andra. Och det är alltså en, en ta, finsk tangogubbe som har gjort någon sorts rockversion av... Eh, av just de andra Som är mm. minst sagt spännande Så den kan jag varmt ja, rekommendera ska jag kolla in? Du Toppen, jag säger så här David Tusen tack att du har varit med i den här podcasten Och hjälpt mig att göra ännu ett till avsnitt Det har varit ett väldigt spännande samtal Tack själv för att jag fick vara med Hur, hur känner du själv, hur har det gått? Det var, det var väldigt spännande ah? jag, var lite, jag var lite nervöst innan, men jag tror att det gick hyfsat bra Som så mycket annat här i livet Tusen tack Tack själv och i nästa vecka så kommer jag och min vän Jonas prata om Jackson Browns underbara Late for the Sky. Men det kommer även bli ett samtal om den tidigare utlovade Håkan Hellström. Men nu ska vi få höra en ljudupptagning från David Helsing sitter omringad av vänner i ett internatrum. På en folkhögskola med en gitarr i famnen och sjunger socker tillsammans med en skrålande fyllekör. Ett exempel på hur musik kan föra människor samman. Lyssnar ni noga så hör ni hur David utbrister. Att han har gåshud.